פרק מ"ג ועתה, כה אמר אדוני בוראך יעקב ויוצרך ישראל, אל תירא כי גאלתיך, קראתי בשמך לי עתה, כי תעבור במים אתך אני, ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תכבה, ולהבה לא תבער בך, כי אני אדוני אלוהיך, קדוש ישראל מושיעך. נתתי חופרך מצרים, קוש ושבע תחתיך. מאשר יקרת בעיניי נכבדת, ואני אהבתיך, ואתן אדם תחתיך ולאומים תחת נפשך. אל תירא, כי איתך אני, ממזרח אביא זרעך, וממערב אקבצקה. אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, הביאו מרחוק, ובנותי מקצה הארץ.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 ובמים עזים נתיבה. המוציא רכב וסוס, חיל ועזוז, יחדיו ישכבו, בל יקומו, דעכו כפשתה חבו. אל תזכרו ראשונות, וקדמוניות, אל תתבוננו. הנני עושה חדשה, עתה תצמח, הלא תדעוה, אף אשים במדבר דרך, בי שמעון נהרות. תכבדי נחיית השדה, תנים ובנות יענה. כי נתתי במדבר מים, נהרות בי שמעון, להשקות עמי וחירי. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי, ישראל. לא הבאת לי שעולותיך, וזבחיך לא כיבדתני. לא העבדתיך במנחה, ולא הוגעתיך בלבונה. לא קנית לי וכסף קנה, וחלב זבחיך לא הרוויתני. אך האבנתני בחטאותיך, הוגעתני בעוונותיך. אנוכי, אנוכי הוא מוכה פשעיך למעני, וחטאותיך לא אזכור. הזכירני, נשפטה יחד, ספר אתה למען תצדק. אביך הראשון חטא, ומליצך פעשע ובי. ואכלל שרי קודש, ואתנה לחרם יעקב, וישראל לגידופים.